Cristiano Ronaldo, domnul Flate. Tot ce e da. În Liga. Are... mulțumesc. E un tânăr da. de perspectivă. Pe da. să notez. De la Dinamo nu putem să punem pe nimeni? Băi, nu. Doar antrenor poate. Să vedem dacă se schimba antrenorul astăzi, săra cu Neando, îmi pare și Rodel, că după ce a trăit aia cu agentul 007, cu 10 ani sau cât a trecut de atunci, acum iar are da. o Am... victorie în meciuri, deci... Am văzut că ieri înainte de meci Până și Craiovenii se rugau să câștige Dinamo Cei care nu-și recunosc actuala echipă A bine, n cu, da. A fost un spectacol pe Facebook Peste tot, toată lumea ținea cu Dinamo Lusy da, da, Voltenia da, da. ținea cu Dinamo Așa că m-am gândit să începem frumos azi piesa Nu știu cine o să ne aprecieze mai mult Steliștii oltenii sau din am obiște, ascută bahamen, așa în deșteptarea the dimineața! You <laughs> <really bondage laughs> get, <out. laughs> get back, back, back you in mongrel. <laughs> I tell myself I'm no get angry. two hey the calling them canine. Hey but they tell me hey man up the party. -I put a woman in front and a man behind. Uh -huh. I hear a woman uh -huh. shout out, uh -huh. who let the dogs out? Our doggy is nothing if he do have a bone. All doggy, hold your bone. All doggy hold it. Doggy is nothing if he do have a bone. All doggy, hold your bone. All doggy, hold it. Hold it the Coffee. Boss coffee get back, you invest in mongrel. <laughs> well, if I am a dog, the party is on. I gotta get my groove on, my mind yeah. I'm gone. Do you see the race coming from my eye, Walk to the did you mind just picking them down. <laughs> <laughs> me and my white talk, short, dealing, can't take any caliber, do I think you, that's why they call me pit This on the man of the land, When they see me, to, say, ooh. Who let the dogs out? <laughs> <laughs> who, who, the dogs out? <laughs> <laughs> Ho, ho, Să aud, uite, în momentele ăsta îmi pare rău că nu suntem și televiziune ca să difuzăm și videoclipul acestei uh, piese. Bine mă că de Dinamoviști. La data da N-am suntem... râs, n-am râs de Dinamoviști, am zis doar că au pierdut și... O să râd, o să dăm piese cu pisicuțe și o să zicem de rapid. Ha, ha, ha, ha. Mă rog, e confundat animalul. Da, da. Da. Dar ce? Băi, nu. Da. A Luca. Da, nu putem să dăm piese cu animalul celălalt. Da, asta. Bine, dați cu locomotive atunci. Așa? Da. Deși ia cautam mă niște... Bine, cred că a fost un accident la comarnic. Da, asta mese. trebuie să anunțăm. Am primit un WhatsApp. Accident la Comarnic se circulă pe un singur sens. Dacă aveți detalii, spuneți-ne la 0728 111222 sau chiar prin SMS la 1769. Mamă, deci am fost în weekend la Munte, am stat, cred, o oră în trafic la Comarnic. Acolo eu nu-mi imaginez cum poate să existe un accident pe sens la Comarnic și să se mai și circule. Cred că nu se mai, că s-a terminat, nu mai există. Și asta vară am zis să la... ora la... asta probabil că se circulă cu viteză. Și da... Bine, să ne dea WhatsApp cei prinși în trafic acolo la comandă să ne spună cam cu ce viteză. Da. circulăit. 0728 11 1222. Hai că și acum. Da, și vara am prins o furtună în Comar din torenț cu nu știu ce. Mi-a tre mi trebuit o oră numai să reușesc să întorc și să ies de acolo. Uite, ceva e ceva incredibil. Între tine și Comar. Da, nu mai trebuie să mai merg pe acolo, trebuie să merg numai pe cheia. Dar oamenii ăștia care sunt prinsi în trafic la Comarnic, și nu numai, cred că în curând o să poată să ceară despăgubiri. De la patroni vieții de ei. Dar ce mă, cu patronii acum? Păi nu eu, mă. Eu, da, europeană, europeană de justiție. A decis că orele petrecute de angajați în drumul spre locul de muncă La începutul zilei și respectiv la sfârșitul zilei Deci dinspre locul de muncă Vor fi luate în considerare drept ore de lucru Tu de asta te-ai mutat la Corbeanca <laughs> Da, deci Nu de -ați, trebuie Trebuie să n loc de muncă fix Dar se potrivește, eu n-am birou <laughs> a, deci ai, Da, e bine Deci de deci asta s-a Declară că face două ore până aici Deci da. n ceana trei ore de muncă tu Clar și Mamă la zi. întoarcere e și mai rău. <laughs> să da, trei ore. Și da. cu trei în emisie, ai că ne compensăm cumva. Dar e nenorocire cu angajații care stau în drumul taberei. Deci o să fie <laughs> o grămadă de falimente acum, pentru că îți dai seama, dacă le pui drumul până la muncă și, și drumul de la muncă înapoi, depășești 8 ore. Restul da. intră la numai la ore suplimentare. Deci dacă reușești să ajungă totuși la muncă oamenii ăștia, care stau în drumul taberei în București, că... Așa. Așa? După aia, tot ce muncesc ei se consideră numai o resplimentare, Nu ai cum să-i plătești, deci trebuie să dai faliment. Asta o să fie rubrica specială în CV. Da. Știi? Pui studii, limbi străine, ce-ai făcut, experiență, nu știu ce, și locul unde stai. Dacă scrii drumul taberei, <laughs> da, trăi un... nenorocit. Da. O să fie discriminare, o să fie procese de-astea de, -astea de discriminare, antidiscriminare. Știi? Da. Nu m-a angajat că stăteam în drumul taberei și trebuia să-mi plătească <laughs> drumul. Și a zis că firma nu are capacitatea financiară. Cum, domnule, o atât de mare atât precum... Da. Samsung. Da. Au avut și cazuri cu Galaxy, adică. Da, Note. Da, da, da, Știi că acum în state nu mai ai voie să intri deloc că trebuie să sărim de la una la alta mm. cu telefoanele astea Galaxy Note 7 care iau foc și nu explodează, în, în avion deloc nu mai ai voie. Înainte era ține-l închis. Mm -hmm. Acum s-a terminat, deci dacă ai nu voie. cred că o să le retragă. Deci n-ai voie cu le retrag, dar nu e obligatoriu, adică nu te caută cu poliția să retragi. Poți să-l păstrezi dacă mm -hmm. înțelegi, dacă ai nevoie de brichete de încălzire, de ceva de da, deci n-ai voie cu cuțite, n-ai voie cu dinamită, cu droguri și cu Galaxy Note cu 7. să dai seama da? ce nenorocire de iar pentru oamenii ăștia de la Samsung săracii de ei, trebuie am... să i ajutăm într-un fel. Cineva confirmă accidentul de la Comarnic? Am trecut de accident cu 25 de kilometri la oră. Ceea ce înseamnă că nu i chiar așa. Nu sigur mai... lângă accident, Cât de tare, e mai bine când e accident decât da. când nu e. Eu și, de asta mă mir și eu ce s-a fi întâmplat. S-a speriat lumea, întorc toți. încă nu e aglomerat. 25 de km pe oră. Ma... da, deci da. în weekend când m-am dus acolo și am stat o oră în trafic, m-am prietenit cu oamenii din trafic, ne făceam semne, am deschis geamurile, Vorbeam, ce mai faci cum e, Dovei, de că se stă, pe deci, bine, p păi ce Să înțelegeți Vladorul unde Suntem... merge, intră în vorbă cu oameni. Da, da, da. Că e vorba de chelneri, că da. e vorba de stă la păi coadă vorbim. peste tot, de de bilete la orice, el stă de vorbă cu lumea în orice limbă posibilă. A, da, da, asta Nu așa. e vorba de doar de în România, o și în Spania, așa și e, peste tot de. el așa face. Da. Da. Dar nu crezi că ai tu cum ai intrat în vorbă cu oamenii din Comarnic, erați pe sensuri diferite acolo, Nu, p nu, pentru că era atât de mare nghesuiala încât se mergea așa a, unul lângă altul în ghesuială. Doi Da, eram la ghesuiala da. și fiind la ghesuiala ne-am uitat unul la altul și asta i am deschis geamul și am vorbit cu oamenii. -am ce înțeles. și ah. cum ești? Iată Cu comandic. uite un tir. Un tir. tir am prăștiat o mașină mică și a ciuflit un pom. Aoleu, este relatarea de la fața locului și vitrinele de magazin. Mă deci, cumva lucrurile nu sunt uh, chiar drăguțe acolo. Da, un tir. Așteptăm detalii dacă mai aveți de la, la 0728 0728111222 prin WhatsApp, nu prin SMS. Prin da. WhatsApp. Și acum că s-a făcut și lumină, trebuie să țineți și poză. Da. În fiecare zi ai puterea de alege. Să mergi înainte sau înapoi. Să fii fericit sau trist, iubitor sau plin de ură.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 pe aceeași frecvență cu tine. Eler a fost. Mâine va fi. Azi este cea mai freșit. Trăiește ambiții noi, povești noi, bucurii noi.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 Beco, electrocasnicele ingenioase create pentru a-ți face viața mai ușoară. Acum la Emag ai până la 700 de lei reducere la electrocasnicele Beco. Cumpără mașină de spălat vasă incorporabilă Beko Beco, 10 se 6 programe, clasă A+, 5 ani garanție și primești cadou un pachet de tablete finish quantum la doar 1049 de lei. A, Emag Pentru cei care caută doar liniște, ăsta e sunetul relaxării perfecte. Un foc în șemineu seara cu un pahar de vin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 Bravo, da așa e Toți trebuie să știm măsurile de siguranță potrivite. Am uitat ceva? Focul, FACOL! Exact, nu folosim surse de foc. Și apoi sunăm la numărul de urgențe 0219281 din afara clădirii. O campanie de conștientizare și învățare a măsurilor de siguranță în caz de urgență inițiată de NG România și Distrigaz Sud Rețele. Mai mult de pe ngi.ro. Nu știu niciodată unde te duce o idee, dar știu că de important e drumul până când ia de finalitate. realitate.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 de 10 ani, Oșan face diferența cu plus în favoarea ta și a comunității Te invităm la Marea Aniversare Oșan până pe 25 octombrie Sărbătorim cu mii de prețuri aniversare, târguri ale producătorilor români și multe alte evenimente speciale În plus, vin în magazine să alegi proiectul social, de mediu sau de educație pe care Oșan îl va susține în orașul tău Tu votezi? Oșan finanțează! Oșan 10 ani! Împreună facem diferența cu plus!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 Sinit urma fidului s-ar putea îmi spune cineva, să o găsesc și pe ia oricum, iar nu e departe, am să o caut și am să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 Ce mai bună muzică! Europa FM Europa FM, 7 și 32 de minute, busy day cu Moise Guran. Bună dimineața, Moise! Bună dimineața și bine v-am găsit! Vorbesc mai zilele trecute cu mama la telefon, ce mai faceți, ce mai facem, pălăvrăgini, chestii, în fine. La un moment dat o întreb, v a hotărât, vă duceți la vot? La care mama se oprește bruz din pălăvrăceală, schimbă vocea și mă întreabă așa, afectată. Tu ce zici? A plagiat codruța? Care codruța întreb, întregând totuși, dar parcă venim numai să cred că mama e așa familiară cu șefa DNA? Cum care? Păi zic, stai că nu înțeleg, ce legătură are? și nu candidează din câte știu eu. Te-am întrebat dacă vă duceți la vot, tu cu tata. Noi nu știm ce să mai credem, zice, și parcă nu ne-a mai duce la vot. Busy Day cu Moise Guran la Europa FM De câteva săptămâni pe televiziune se desfășoară un film absurd, unul fără subiect și fără predicat, halucinant pe alocuri, ca uneori, până la indecență. Ghiță, Tăriceanu, Ponta, Băsescu, oameni care ani de zile s-au urât și s-au bătut între ei free for all, au acum un punct comun de luptă. Își dau pase la întâlnire, centrări, tract toți la o poartă neapărată de nimeni, pentru că niciun om decent din țara asta nu se pronunță pe o lucrare de doctorat dacă nu este cumva un om de specialitate. Cum să-i spun eu mamei mele că a plagiat sau nu chiovești și când eu nu am ținut în viața mea în mână o teză de n am pus sentințe de acest fel niciodată, nici la Ponta sau la altcineva. Culmea este că în țara asta sunt foarte mulți oameni ca mine, care nu se pricep, și foarte puțini care se pricep, dar tac. Ceea ce pot recunoaște însă destul de ușor, zic eu, cu specializarea mea, e un media plan, adică un orar de difuzare, așa cum fac publicitarii pentru reclame. Cam asta se întâmplă acum pe TV cu DNA-ul și cu codruța și o reclamă negativă care se repetă planificat după o schemă în care nici protagoniștii nu sunt atât de deștepți încât să păcălească chiar pe toată lumea, nici televiziunile care îi difuzează nu sunt atât de naive încât să nu știe că povestea asta cu și e deja o ciorbă lungă, trasă și întinsă la infinit până când nu va mai conta adevărul că toată lumea va rămâne oricum cu Că e ceva putred în DNA. Ceea ce mai știm cu certitudine este faptul că a fost lansată sau relansată exact în momentul în care DNA încerca să desecretizeze niște informatori care au luat probabil banii statului printr-un serviciu secret DPI. Cât bani și pentru cine, asta nu mai știu. În continuare secretului bine păzit, chiar dacă ministrul de Interne a fost schimbat. Nu intru eu pe tărâmul speculațiilor de acest fel, că esensi, iar cei care fac supoziții poziții pe chestia asta cu serviciile secrete sunt la fel de indecen ca și cei care se pronunță pe plagiate fără să fie de specialitate. Codrța și a fost. Procuror general timp de 6 ani înainte de a deveni șef ADNEA în 2012. Imediat după aceea ADNEA a avut succese impresionante care chiar au ridicat la cer popularitatea și ADNEA-ului, dar și a doamnei Cioveși. Totuși, nici Ghiță, nici Ponta, nici chiar Traian Băsescu nu zis nici pâs despre lucrarea de doctorat a doamnei Choveș și nici la primul, nici la al doilea sau la al treilea dosar, ba uite, Ghiță s-a hotărât să inventeze buvniței și alte bazoconii abia după al cincilea dosar în care e inculpat, coincidență evident, imediat după ce DNA-ul a început să amenințe modul de lucru cu banii ai statului. Mai știm că două contracte, dintre care unul cu Lingla SRI, de compromitere a doamnei Choveș și cu ajutorul unei firme de spion privați, au eșuat. Dar compromiterea uite se petrece totuși după un mediaplan plan. Elaborat, chiar dacă bazat poate pe imaginația golănesc creativă a lui Sebastian Ghiță. Totuși nu cred că scopul acestui complex proces de compromitere a doamnei și în ochii mamei mele și altor pensionari din România este unul electoral. Deși e clar că anumiți actori, Băsescu sau Ponta de exemplu, au și asta în plan. Nu mama o poate da jos pe și de la șefia DNA, dar, paradoxal, doar mama, extrapolată cumva în personificarea DNA-ului prin și la nivelul opiniei publice, o poate apăra. Altfel spus, în ciuda unei presiuni disperate, nu jobul la DNA al do și în pericol, deși e clar acum Că aceasta este un adversar de un calibru foarte mare Pentru serviciile secrete pe care și le-a pus rău De tot în cap E posibil ca ieșirea recentă și apare necugetată A domnului Tăricianu să fie cheia Îndemnând practic parlamentarii să ignore cererile nea, Tăricianu amorsează un conflict constituțional pe care nu văd cum l-ar putea media nici măcar președintele Iohannis. Probabil în faza următoare s-ar putea încerca amputarea unor legi, vizând în final scoaterea dinților nea. Doamnelor și domnilor, după patru ani în care politrucii noștri au tot încercat asta și de fiecare dată tot opinia publică i-a împiedicat să o facă, de această dată acțiunea a fost precedată mai deștept și mai pervers de o acțiune de discreditare, de un tir la baza de susținere populară a DNA. Să vedem ce rezultă. Moise Guran, mulțumim pentru Busy Day. 7 și 36 de minute, vă propun să vă reîntâlniți cu Moise la sfert, la România Direct, la Europa FM. Europa FM. Boston de la LP, 7 și 41 de minute, ascultați Europa FM, se circulă cu 5 km/h în Comanic, destul de greu la această oră. Așa mai bine acasă. Trafic, da, traficul este blocat în urma unui accident, așa că... Da. Nu, nici nu știu cum să spui uh, mergeți pe rute ocolitoare în zonă pentru că e aproape Poți imposibil. Poate sau se întoarcă și să apuce pe partea aia cum îi spunem pe da. da. Pe, la... pe, pe distanțe scurte Poți e foarte dificil. Poate Comarnic și treci muntele în Valea Doftanei. A, așa, Valea Doftanei, venea să spun, da, sau vă Stau volau scuterice sau nu știu ce naiba. Am trecut muntele odată pe, la, pe acolo, pe la Valea Doftanei înainte să asfalteze drumul, era un drum de bolovani. Aveam uh -huh. un cielo Mm -hmm. pe, vremuri, pe vremuri. de atunci că va fi ultima oră când treci pe probabil... acolo. drumul ăla e foarte bun. Da, băiete, da? cred că 15 km pe bolofani și-am la un dat disperat. Nu era nimeni. M-am întâlnit cu un, un cioban. Un cioban cu oi. Am deschis geamul, aveam geam electric la silo, ce vrem. Să am vretenit nici cu ciobanul cu oi. Fie da. Fie? da, Am stat un pic <laughs> de vorbă cu ciobanul am intrat. Nene, cât mai e? Păi zice Acușica ajungi. Am ajuns Acușica peste încă o oră. Da, bine, hai să facem altceva. Acum um... Am găsit un sondaj, de fapt un studiu, care zice așa, majoritatea copiilor din România, 85% estimează acest studiu, cu vârstele între 5 și 16 ani, și care au acces la internet, petrec medie 5 ore pe zi pe rețelele sociale. Terminalul preferat rămâne smartphone-ul. Un studiu făcut de iSense Solutions pentru Love Group, Vârsta medie la care copiii primesc device-uri de electronice e 8 ani jumate pentru tabletă, 9 ani pentru computer, 10 pentru smartphone și 11 pentru alte dispozitive smart. Nu știu ce nu te cred. Deci nu-i cred, nu cred. Cum că adică la 8 ani? La da? 8 ani primesc primul device? În medie, vârsta nu medie. Nu există. Luca, la, cât, la ce vârstă l-ai dat? Nu pot să comentez. Mă, voi să ca... sincer. Pui? Eu i-am dat orice a vrut ea. Bine... De la, de la un an aruncă cu telefoane, că îi plăcea că era luminos. Dar de la doi ani înțelege ce și cum se întâmplă pe tableta aia și o folosește de câte ori simte nevoia. Fără a sta o copil... de ani pe tabletă. Ei da dat copilului de la doi ani tabletă? De da. la doi ani jumate am fost mult mai responsabil. Vorbești da. serios? Da. Da, Pentru... dar da, e cu program. La mine e fără program. O ia și o lasă că. Ia... Dar ze... nu stă orei pe tabletă. Stai așa, stați Asta e telefonul. Ia să vorbim noi un pic. Da, 112 1, poliție. Da, se spune... <laughs> nu, doamne <ferește>. Da. <laughs> și protecția copilului. Cum o să dai de la 2 ani copilului tabletă? Păi devine complet dependent. dacă eu la 30 și ca să nu spun aproape 40, folosesc de ce n-ar folosi copilul la 2 ani? Da. Eu să știi că am luat discriminare? tabletă, pentru că erau fel și fel de aplicații educative, acum la cel mai serios. Adică eu nu i-am pus orice pe tableta aia? Da? Am învățat o felul de lucruri și cât timp crezi că îi trebuie să-și să descărcă? Și am stat o oră pe zi. Cât timp crezi că îi... Uh... Când a învățat, am învățat, luat da, am luat-o. Da, da. blocat toate și arăt pus arăt și de la mine și acum mai o primește doar în weekend. Care teme? Da. I-a pus și rețete de la Adi, acolo da. ca, să, ca să știe. Dar să știi că așa încep. Același deci, singur melodie. melodii. Același studiu zice, chiar înainte să aibă un terminal inteligent personal, cei mici au acces la dispozitivele părinților, notează realizatorii studiului. Deci, practic, copii și nevasta au acces nelimitat la telefonul tău. Eu asta am <laughs> de aici, așa, se remarc o preferință pentru tabletă la categoria de vârstă 5-7 de ani, deși terminalul inteligent pe care copiii îl folosește cel mai des este smartphone-ul. 160 de minute pe zi, chiar 200 de minute, în cazul adolescenților de 13-16 ani. Deci, eu am văzut copiii ăștia devin totalmente autiști. Pe cuvântul meu nu mai pot să interacționez cu ei, stau și nu fac decât să ste pe telefon și pe tabletă. Interacționează numai pe asta și s-a terminat. Nu vorbesc între ei, nu se mai Dacă joacă. pe un tația. telefon, pot să interacționez cu el, jucând în rețea. 037 206 Andrei, bună dimineața! Salut! Bună dimineața, sărbătesc! Uh, am trei copii? Da? Să mulțumesc! <laughs> mulțumesc. Uh, am avut probleme cu ei uh, da. din cauza tabletelor și telefonelor, da. așa că acum, de începând de anul acesta, în școlar doar în weekend au voie. Și, și cum cu reacționați? Foarte bine, domne. Așa, uh, disciplina. Păi, uh, și weekendul trecut, unul dintre ei a fost pedepsit, pentru că a făcut boacăne la grădit și atunci weekendul, un weekend l-am sărit. A așa făcut că... boacăne la grădini. Ce-a putut da. face la da. grădini? A, a făcut, te. Eh? M am un pic urât, -am. nu știu, am, -am, zis, -am. Șapă, la stadion, nu știu. Da. Dar câți ani au? Câți ani are cel mai mare? E, șapte ani. A, păi acum deocamdată încă mai autoritatea asupra lui. Dar ce te faci când e adolescent, are 14 ani, 15 ani și încerci să iei telefonul? Încercăm Atunci că... o să fie distracția. Da, da, adică da, să ne da, sune cineva care este în zona asta, mulțumim, să ne sune cineva care e în zona asta. Adică cu copii mici, 2 ani, 3 ani, sunt convins că poți să i păcălești. Mamă, dar ce faci cu un adolescent? Cum nu te descurci cu el? Adriana, bună dimineața! Bună, Adriana! Bună dimineața! Bună! Ia zi! Care sunt, uh, regulile, un... care sunt regulile de folosire a dispozitivelor electronice? smartphone urile astea la copii? Deci noi avem un copilaj care are 2 ani, da. de ziua lui am luat tabletă. Aoleo! Așa. <laughs> nu știu, dacă suntem niște părinții responsabili, <laughs> sau lăsăm pe alții să decidă. da. <laughs> Și vreau să zic că am învățat foarte repede să intre pe YouTube, să intre pe Mickey Mouse, ceea ce lui îi place. Da. Și vreau să zic că noi nu îl pedepsim luându-i tableta. Pentru că mai avem un copilaj care nu este al nostru, crește creștem noi, da. are 18 ani. Așa? Și nu este o soluție că dacă iei telefonul, o să fie mai bine sau îl pedepsești. Ai încercat nu. să iei telefonul? Da. Și ce a rezultat? Nu a mers, adică el o, o, bătaie. Aoleo. aveți grijă că la 2-3 ani YouTube-ul e periculos. Că se duce în fel și fel, chiar și până, până la 5 ani de fapt. Bine, ce bine, periculos? Nu el e adică... periculos pentru că lăsăm la o parte conținut licențios și nu știu ce, știi, filmul l am găsit să uita uitați cum se joacă alspun alți copii înregistrat cum se joacă, știi? Se jucau Grand Theft Auto, de exemplu, care e cu violență, da. se bat unii acolo. Nu era fascinat. Da. Pornim căuta numai accidente de tren. Nisteu ele, pe la 3 ani. Simon, mesaj stai, mesaj de la Val, ascultătorul nostru, are 2 copii, 13 și 9 ani, au ore sâmbătă pe tabletă și rezultate la școală excelentă, Mă și dictatura e acolo, Val, -val. da. Așa, A, Simon, Simon, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața Salun, vă. Vă vezi, eu cred că sunt printre cei mai răi părinți după lume. Am 2 copii, unul de 3, unul de 7 ani. Uh, ei nu au voie să atingă divaisurile mele. Aha. Dacă pun mâna pe cel al soției Și vrea să-i Este atac de panică în casă Scrimă și pedea Dar pe ale mele păi Când le văd, ei -au... Le nu Nu au, au ce să facă ei poate, Cel mare poate să scrie ceva Dacă vrea să coloreze Cea mică a început și ea să coloreze Putem să facem așa, Iar când vrem să facem ceva neapărat Putem să ieșim pe stradă sau în parc Așa frate, la fotbal, la astea, bravo, foarte bine Așa da. Băi, dau dependență nici pe, pe telefon bune. Nu, nu are voie. Păi, nici pe telefonul tău are voie. Băi, dar de, de nici pe bune, dispozitivele astea dau dependență. Am citit niște studii, chiar e dependență Mie tip spui, dependență de trucul. Și. -ți spui? Eu sunt numai în interes de serviciu. Da, pe Vlad, Vlad Vlad are telefon. Să știți că Vlad nu are telefon. No. E băgat sub piele. No. De asta zic că -are. La ele e inclus. E sub piele. Băi, încă o dată, eu muncesc pe... Da. Florin, bună dimineața. Salut. Ne -ne Vă asculte vreo câteva zile, că da. se nimearește tot dimineața să fiu în mașină când Mulțumim. sunteți. <laughs> Foarte nu bine, poate că... mai rămâi cu noi. Da, da așa. Nu, îmi face o plăcere deosebită. Mulțumim. <laughs> Zi cu tabletele, cu astea, cu smartphone-ul, copiii. Uh, nu o să putem niciodată să punem bariere și, într-un fel, este foarte important ca copiii să aibă acces la informație. Problema este că trebuie să controleze acest proces. Uh -huh. Iar uh, tabletele trebuie să... Tabletele, smartphone urile da. Trebuie să vină ca o completare efectiv la activitățile zilnice, pentru că tragedia mare este că vedem la ora actuală copiii care termină liceul și nu știu să-i dau gaură în perete iată ha? Bun, nu, deci, acum eu știam să dau gauri mai ales în geamuri nu știu, deci <laughs> sunt minge. complet atitalen, nu-și dezvolt acele aptitudini primare de care au nevoie în viață și aici mă refer la lucruri elementare care trebuie să le facă ca și adult da. nu mai pun problema că trebuie să devină un participant activ la economia și de fapt stau și nu pot să facă nimic deci, da, e, și, -și e, cu program, adică le dai totul și au program? Nu neapărat program, pentru că nu poți să controlezi acest tip de program, dar trebuie da. să le faci să le stimulezi interesul sau să-i faci să discearnă chiar la vârste mai fragede decât o făceam noi ce e bine și ce e rău. Știu că, că e relativ, dar. Auzi, dacă sunt tableta și le propui să fac, faceți altceva împreună, nu lasă tableta sau telefonul? Nu știu. Deci, depinde. Le Am de încercat asta noi... și nu ne iese. Păi Asta ziceam că depinde de fiecare din noi Cum reușim să transmitem acel interes uh, Spre alte activități Sau, mă rog, activități colaterale Care îți da. pot dezvolta Niște aptitudini importante Am înțeles, eu mă fascinează mi a zis, odată, mi-au zis niște părinți Cum își pedepsesc Copilul care face boacane mă rog Boacane de să e copil Când vor să ia, nu iau tableta sau smartphone-ul un încărcătorul <laughs> Și spun că, Dumnezeu asta e și responsabilizează. Da, adică lasă pe ăsta să înțeleagă cum... I se termină lui bateria și deci înțelege consecințele gestului nu. lui pe o durată mai lungă, plus că învață să-și gestioneze intrarea pe net. Eu și aș raporta la protecția copilului. Deci, pe spune, cu... da. deci săptămâna asta, da, da, deci, poftim smartphone-ul, cât mai aplic? 94%, 94%, 94 în următoarele 5 zile n-ai încărcător. Ce vorbești, poftim, dai drumul. Poți să consumi totul în 10 ore acum. Sau să faci vreodată încărcătoare încărcător. câte o oră pe zi, câte un pic, câte un pic, sau nu e Deci mi se pare... Poți să <laughs> da, da, da. Dacă poate Monica, avem foarte puțin timp, bună dimineața Bună dimineața bună. Am o fetiță Care trastă. la iarnă îmi plinește 13 ani Așa. Are un smartphone au nevoie de ele pentru că au acolo grupul clasă pe WhatsApp, pe alte uh, rețele. Da, așa, uh, așa se zice acum că avem nevoie la școală? Intra... <laughs> da, da, da. Nu, nu, nu, nu. Au acces și profesorii, le mai dau anumite indicații. Dar, într-adevăr, cred că o să, cea mai bună pedapsă pentru ea, dacă i-ai luat telefonul... S-a terminat. Intra... Auzi, Monica, tu ai WhatsApp? S-a terminat. Uh, da. Da, deci cum funcționează. Da. Dar da, da, Snapchat ai, că acolo e distracția mare cu copiii. <gri> este... Nu. Deci aplicația de refugiu pentru copii este Snapchat. Părinții nu reușesc să înțeleagă cum funcționează. Dacă... Se spune că dacă ai peste 40 de ani, nu pricep cum funcționează Snapchat și marele chichirez este că se șterg mesajele de acolo automat după da. un timp și copiii se nebunez după treaba asta că părinții nu pot afla ce fac ei. Mulțumim pentru telefoane, 7 și 52 de minute, știrile Europa FM imediat. Dește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 și eleganță indispensabile în bucătăria ta. Calitatea profesională Heiner vine cu până la 30% reducere. Comandă de pe mag Blender Heiner Master Collection 1000W capacitate de 1,5 litri cu 5 viteze și funcție puls la doar 195 lei. EMAC. Online va fi mereu simplu. Dragi colegi, am adus la toată lumea cafea. Din partea mea, Nes Cafe Alegria. Ce-ți venit? Ai câștigat la loto? E, încă nu, dar poate câștigi o mașină sau măcar o trotinetă, poate și o tabletă. Iar acum că ai băut cafeaua, toate paharele la mine. Cumpără o băutură caldă în Alegria în perioada 15 octombrie-15 noiembrie, trimite codul de pe pahar prin SMS la 1765 sau înscrie-l pe trăieștecugust.ro cu gust.ro și poți câștiga premii oră de oră sau chiar un Opel Astra. Intră chiar acum pe trăieștecugust.ro! cu gust.ro. Cât de repede poți să trimiți bani între oricare din cele 153 de stații OMV din toată țara?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 care îți dă încredere să continui de unul singur, fără teamă. La fel acționează și Fluent la primele semne ale răcelii. Îți activează sistemul imunitar să lupte singur împotriva răcelii, zi și noapte. Fluent. Te ajută să te faci tu bine. Un produs Sunway Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Bună ziua, vecine! Ce faci? E, ce să fac? Am ieșit un pic cu salariul la plimbare.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 Simte diferența Electrocasnicile Whirlpool au acum până la 800 de lei reducere pe EMAG Pentru că îți pasă de familia ta Comandă de pe EMAG mașină de spălat trofe Whirlpool cu al șaselea simț Capacitate 7 kg și 1000 rotații pe minut Clasă A++ plus la doar 999 de lei Whirlpool, sensing the difference EMAG, online, va fi mereu simplu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 România În Direct. Alege să înfrunți adevărul. În locul celor și eu aș cere partidelor să-mi prezinte oameni cu rezultate clare, ferme. Vă bate joc de ei. Mai bine înjurați. Persoanele care vor fi desemnate pentru a face parte din minister și apoi din funcție de conducere să fie curate din punct de vedere penal și moral. România În Direct. Cu Moi Siguran. În fiecare zi de luni până joi la spert la Europa FM. Acum poți vedea și asculta România în direct online pe europafm.ro. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Europa FM este ora 8. Ioana Brăstră, capitanul vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana. Bună dimineața. Bine v-am găsit la știri. Vremea se menține mult mai rece decât ar fi normal în a doua decadă lunii octombrie în toată țara, dar mai ales în est, în sud și în centru, ploi slabe vor fi pe litoral și seara în regiunile vestice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 și 11 grade cu 11 grade maxima în București. Până la 12 este cod galben în județul Caraș-Severin, vor fi intensificări locale ale vântului, la Rafală va atinge și va depăși viteza de 60 de km pe oră și izolat 70-80 de kilometri pe oră. Legea privind conversia creditelor în franci elvețiene a fost adoptată în unanimitate de membrii Comisiei Juridice și ai Comisiei de Buget. Parlamentarii au eliminat plafonul de 250.000 de franci, plafon introdus inițial la solicitarea PSD, astfel ca toți clienții care au luat împrumuturi în franci Vețien să poată beneficia de prevederile legii. De asemenea, solicitanții trebuie să aibă un grad de îndaturare de peste 50%. Conversia ar urma să se facă prin act adițional la contractul de credit la cursul de schimb de la data încheierii contractului. Actul normativ va fi fi supus votului final astăzi în plenul Camerei Deputaților. Un polițist de frontieră din Timișoara a fost reținut seară după ce a fost prins în flagrant, în timp ce primea mită 7.000 de euro de la un alt polițist cercetat. Flagrantul a avut loc într-o benzinărie. În schimbul banilor, agentul promitea rezolvarea unui dosar diicot. Lucian Popescu ne explică. Procurorii DNA l-au prins pe polițistul de frontieră când primea 7.000 de euro, ultima tranșă dintr-o sumă totală de 13.000 pe care o ceruse polițistului cercetat într-un dosar DICOT. Banii s-au dat printr-un intermediar și aveau ca scop amânarea rezolvării dosarului DICOT în care polițistul, denunțător în acest caz, era cercetat pentru falsificare și plasare de valută contrafăcută. Polițistul de frontier a fost dus la audieri la sediul DNA Timișoara și a fost reținut pentru 24 de ore. Este acuzat acum de luare de mită, trafic de influență și divulgare de informații care nu sunt destinate publicului. Deputații dezbat astăzi în plen imunitatea parlamentară a Elenei Udrea, închetată într-un nou dosar. Fostul ministru al dezvoltării și turismului ar fi instigat la luare de mită în campania prezidențială din 2009. Deputații juriști au încuvințat ieri urmărirea penală a Elenei Udrea, care se consideră o victimă politică în prag de alegeri. Este evident că intrarea mea în campanie enervează foarte tare pentru că până la urmă faci dosare unor politicieni sau celor incomozi și ca să-i scoți din politică. Ori eu tocmai asta am spus, că deși inițial am vrut să mă retrag din uh, povestea asta cu Parlamentul, după ce am fost chemată la DNA în dosarul cu campania din 2009, am decis că de fapt trebuie să duc lupta mai departe. Pentru că nu văd dacă vom renunța cu toții la ne mai lupta, nu văd cum se va putea pune vreodată adevărul în țara aceasta de acum încă Elena Udrea este vizată de alte patru dosare penale: Microsoft Galabute, dosarul creditului de la BRD și dosarul Buzeanu Hidroelectrica. Câteva organizații neguvernamentale cer demisia lui Popescu Popescutăricianu din funcția de președinte al Senatului după apelul acestuia la boicotarea Direcției Naționale Anticorupție, Centrul Român de Politici Europene, Expert Forum, Freedom House România, Grupul pentru Dialog Social și Mișcarea Civică, Inițiativa România. Consideră că al doilea om în stat nu are dreptul să facă uz de funcție pentru a ataca și discredita instituții independente ale statului și nici să folosească Tribuna Senatului pentru a determina încălcarea principiului separației puterilor în stat, principiul prevăzut de Constituție. La solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii, inspecția judiciară va stabili dacă declarațiile lui Călin Popescu-Tăriceanu încalcă independența justiției. Uniunea Salvață România a anunțat ieri că a adunat cele 200.000 de semnături necesare pentru a putea participa la alegerile parlamentare din 11 decembrie. Președintele usrn cu Jordan le-a cerut susținătorilor să continue campania de strângere de semnături pentru a evita orice risc la biroul electoral central. Știrile au presc aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro Mulțumim Ioana Sport, Luca Pastia! Buna dimineața! Ciprian Marica vrea să își continue cariera de jucător. După patru operații la genunchiul drept, atacantul de 31 de ani a anunțat aseară la Europa FM în emisiunea lui Ovidiu Ioanitoaia, Tribuna 0, că va efectua un nou control și dacă va ieși bine, va semna cu o echipă din Spania până la sfârșitul acestei săptămâni. Amintim Ciprian Marica s-a despărțit vara trecută de steaua la capătul unui sezon dezamăgitor. El nu a marcat în cele doar 9 meciuri jucate și spune că roșalbaștrii au o problemă în a-și pune atacanții în valoare. Mulțumim Luca pentru știrile din sport Mergem la Făstâci Unde nici nu știu cum se prezint știrea asta La Republica Fantastică România Reforma în învățământ a început și s-a terminat, terminat Acum 10 ani Nu, că nu, nu e despre reforma mă... în învățământ Este despre lipsa de administrare A României și despre cum Trec generații una după alta Și nu se schimbă nimic Mă miră lipsa de reacție a celor care au rămas acolo și da. sunt curios cum vor reacționa Ascultând acum la Europa FM Cei care au plecat în străinătate Să-și facă un viitor mai bun Nu-mi doresc să intru Era vorba de... Pierdut buletin, Nu mai știu de unde vin Nu mai știu cine sunt Sau decât pe pământ Doar un lucru rețin Că se cu tine și poți să-mi dai buletinul Tău că nu se prinde nimic Specia, să trăim viață film regia și scenariu să le semnăm noi unde semnez cap cap t-am ziua de azi și cam cât ai. E tare când ești și rău când ai Plus că dacă stai cu frica nu pică nici o mă liga fiindcă n-ai mălai Vrei să fii fi ce vrei să fii pur? Pagă sală de luni că vrei să fii dur. -șur, e greu să fi pur că te uneori îmi doresc să fiu sur dar de la că te vadu doresc să fiu or. am zicea vreau să te știu om să te știu dom dar nu ma știu eu și parabuletii ne poate mai greu Eu. Mă întreboare așa vrea noi sau așa vrea Dumnezeu Aceeași păr, aceeași față, Aceași ideal în viață Uite cum orice minte limpede se pierde în ceață Cu buletinul pierdut, sunt doar o mână de lung, Pe care o modelează Ați, cum vor Uite ce-au făcut din mine, au făcut un tine Mă confundă cu oricine, mă mută dintr-o parte Așa cum le convine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 Sunt ce-am cumpărat, sunt ce beau Sunt ce-am parcat unde stau Sau astea doar redau că de mici suntem Și ai ce să zici că pici între Eu ce anse vin te oftici. Când trec mai bagi, un cântec mai bagi la pânte Că astea suntem Și ne ghidăm după unul, după altul Dar unul și altul au blaturi Dar tu nu trebuie să știi de mult De lasă, tu văzi din banul în munte acasă vorba de fumător cu pasă? Porcu vita, pui în plastic, pui în plasă Scos pe masă, dar tu cine ești? Cuipasă? Pierdut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 8 9 minute, vă spunem bună dimineața, urmează Republica Fantastică România, nu ratați peste un ceas întâlnirea cu Cătălin Tolontan, astăzi despre un, caz, despre un raport neașteptat în cazul colectiv. Da, Da. asta peste un ceas. Am văzut de ună zi un reportaj care descrie perfect eșecul clasei politice din România, căreia noi încredințăm administrarea țării, că așa este regula în democrație să ne reprezinte, uh -huh. dar și eșecul nostru, eșecul societății. Societate care așteaptă, acceptă tăcută toate abuzurile la care este supusă. Nu e un subiect vesel astăzi la Republica Fantastică. E un material făcut de unul dintre cei mai buni jurnaliști de reportaj din țara asta. Alex Dima îl cheamă, sunt fanul lui și nu sunt singurul. Pentru România te iubesc la ProTV. Mm -hmm. Și este de fapt o actualizare a unei filmări de acum aproape 10 ani. Aproape 9 ani, mă rog, și un pic. În urmă cu aproape un deceniu... Doi băieți dintr-un sat din Vaslui, făstrâci, veneau la București să le ceară aleșii lor o școală. Și asta era reportajul de atunci, era povestea acestor băieți, Nicușor și Ștefănuț. Ce vremuri erau atunci, 2007, România abia intrase în Uniunea Europeană, speranțe mari, sărbătoare, da. Și puștii ăștia, doi Nicușor și Ștefănuț, veniseră la capitală, să pledeze pentru repararea și refacerea școlii din satul lor, făstâcii. Vezi, sperau că aici se rezolvă problemele. La... Da, au venit, băi, au venit la capitală copiii. La și ce? au fost un moment emoționant, erau poveste acolo. Și s-au întâlnit atunci cu toți de politicieni, inclusiv cu președintele Camerei Deputaților de la vremea respectivă, domnul Bogdan Olteanu, la școala lor din făstâci se desfășura un program de reconstrucție care nu ducea nicăieri ploua în clase, nu erau bănci, copiii nu aveau unde învăța, primarul nu era deloc interesat de toată povestea asta și constructorul cerea mereu bani, bani, bani, bani. Și asta se întâmpla acum 9 ani. Și au trecut deci 9 ani, suntem acum în 2016, Alex Dima răia subiectul și descoperă următoarele. Deci ce s-a întâmplat cu această comunitate și cu această poveste într-un deceniu? Cum a evoluat România? Nicușor și Ștefănuț, puștii care veniseră atunci să ceară ajutor, au plecat din țară unul e în Spania, altul e în Marea Britanie, niciunul dintre ei nu vrea să mai întoarcă. Bogdan Olteanu, fostul șef de la Camera Deputaților, care a devenit după aceea viceguvernator la BNR, a fost arestat și a acuzat că a mită de la Sorin Ovidiu Vântu ca să facă niște trafic de influență. La făstâși, școala aia nu e gata nici măcar acum, după un deceniu. La școala unde învață totuși vieții copii din făsteși nu prea sunt bănci e nenorocire. Constructorul nu vrea să le dea, susținând că n-a fost plătit pentru ele. Constructorul a încasat până acum un milion de euro pentru acest proiect neterminat timp de 10 ani și mai are de luat jumătate de milion de euro. Chiar dacă nu sunt bănci pentru copii, satul e împânzit de bănci pe ulițe pe care se odihnesc asistații sociali din sat, observă reporterul. Bănci scumpe, frumoase, nou-nouțe. Pe care primarul le-a pus prin sat. Primăria a schimbat la un moment dat numele școlii, care este încă în construcție. Deci aia nu este dată. O au rebranduit-o, i-au schimbat numele, drept pentru care a trebuit schimbate denumirea în toate documentele proiectului. Asta a mai costat 35.000 de lei. Păi, ce furt. Da. Și asta este situația acolo, asta descrie România, după cum vă spuneam, și aș vrea să închei cu un citat al colegului nostru, Alex Livadaru de la Republica.ro, care scrie despre această poveste și care zice așa, mai bine ca el nu putem spune. Deci îl citez pe Alex Livadaru. Într-o comunitate normală, diferită de cea de la făstâci, oamenii i-ar fi alungat din comună cu furcile și topoarele pe cei care fură banii și nu le fac școala copiilor, dar și pe responsabilii care ar, trebuit, ar fi trebuit să păzească lucrările. După asta ar fi pus stăpânire pe clădire și ar fi ridicat-o ei înșiși de la zero, împreună cu asistații social adunați de prin crâșme, le-ar fi croit bănci odraslelor cu mâinile lor și ar fi făcut tot ce le-ar fi stat în putință să-i păstreze acasă în țara lor. Get up, get up, get up, get up. Deșteptarea la Europa FM Alege să deschizi bine ochii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 La radio cu Andreea Esca. Half is free. Festival de shopping și experiențe inedite susținut de Europa FM.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 Bună ziua pe cine! Ce faci? E, ce să fac? Am ieșit un pic cu salariul la plimbare. Mmm, dar parcă arată mai bine. E mai vesel. Da, e mai vioi, s-a însănătoșit. Nu ai voie! Păi, de L-am scos de unde îl țineam și l-am mutat la ING. Au mai multă grijă de el acolo.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 Alo, ia zic, cum a fost? E, cum să fie? Am intrat, am semnat contractul și mi a dat 50. L-ai că de la alții și mi a mai dat 50. Mamă! Da, în total 100 de la mine. Dar poți să primești mai mult, depinde ce vrei. Și ce fac cu ei? Păi poți să pleci de acolo cu un telefon nou nouț. Și ți-ai luat? Dar du pe ce crezi că vorbesc eu acum? Vino cu numărul tău la Digimobil, abonează-te la optim Nelimitat și primești 30 de giga trafic lunar la viteze 4G și 0 avans la All View V2 Viper I4G. Detalii pe digimobil.ro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 Azi și eu imediat. Ietone acasă. Bună seara, domnul Tony. Fancurier Curier prezintă o zi obișnuită. <fie> mereu pe fugă, multe livrări, multe provocări. Oriunde cu plăcere. O campanie inspirată din fațe reale livrată cu o doză de umor de fancurier. <fie>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 Roma, FM. Solo en tu boca yo quiero acabar todos estos besos que te quiero dar a mi no me importa.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 MULȚUMIT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 cu textul Bucurie, urmat de rețeta ta originală de sandwich gustos. Poți câștiga un grill pentru sandvișuri plus un set de produse Hochland. Mult succes! Scrieți, da, la 1769 textul Bucurie și după aia dați rețeta. Nu uitați de Telemeaua Hochland. Trebuie adăugată musa în combinația asta. Bucurie, Bucurie la Telemie. La Telemie, da. Avem un caz de Infracțiune în trafic îngrozitoare în Un biciclist bucureștean A fost amendat cu 750 de lei Adică Cu a... de bani mă rog, Cam jumate așa Mai mult de jumate din salariu minim pe economie Pentru că nu avea Ce n-avea biciclistul la bicicletă Spar Sfice. Credeam că zice vreunul dintre ei boi <laughs> Claxon Cum <-l> vreau... <laughs> Nu avea claxon Da. Poate îi lase soția Băi, nu avea claxon, stați așa că am văzut certificatul pe, cer soția lăsat fără claxon acasă. pe procesul verbal scrie așa uh, numitul Binder Cristian a circulat cu bicicleta pe bulevardul Corneliu Coposu fără a avea prevăzut la aceasta, zice agentul un sistem de avertizare sonoră și înțeleg că potrivit există o hotărâre de guvern din 2006 care interzice circulația cu defecțiuni tehnice la sistemele de frânare sau cu un vehicul care nu este prevăzut cu avertizor sonor. Întrebarea mea este dacă te dai cu rolele, se consideră dângâta așa că ai avertizare sonoră? Adică dacă merge, <laughs> la o parte? <laughs> Ați văzut că în supermarket, în hipermarketuri, unii dintre amploiați se dau cu rolele pe acolo, că e mult de mers. Ăia pot fi amendați sau nu se află pe drum public. Ea nu e drum nu, public. Nu e. nu e. Deci ăla are voie, nenorocitul să se dea cu role fără claxon. Unde ar trebui să țină claxonul? oare cu niște fasole se consideră ca claxon? Mă gândesc. Sau să să fie îndreptat neapărat spre în față Asta claxonul. Că, deci acum în ziua de azi, că mergi cu bicicleta nu mai e cum era înainte cu Nu, au, au, nu mai, nu frate, treseac claxon. Să da. Iată ce menționează, știi că atunci când îți dă amendă, ai dreptul de te întreba dacă aveți obiecțiuni. Și săracul cu domnul Binder. A scris el ceva. Da, Ea zice. Citez, zice, deci, băi, este fenomenal agentul e cu ghilimele. Da, e un proces verbal adevărat. Este o, poate apare și data aici. Mă rămuresc Zice, oricum nu se aude soneria în traficul din București și sunt vizibil în timpul zilei. Asta a zis uh, bietul biciclist. Eu aș vrea să ne imaginăm momentul. Deci ești biciclist, mergi prin Buc București, clip, clip, dai din pedale, nu știu ce, învârți din lans. Agentul, trageți pe dreapta plutonier căpșună, mă numesc actele dumneavoastră la control. Dar ce am făcut, domne, actele dumneavoastră? Îi verifică ce verifică? ce alea? Pentru că i-a dat puncte de amendă, mă. Deci aici scrie Era că... Era dimineață, dat... e pe 7 octombrie anul ăsta, la 8 și ceva, 8 și 20, 8 și 30, nu știu ce. Da. Deci fiți atenți, i-a dat șase puncte de amendă, valoare de 125 de lei. Dar unde i-a dat? Bine că nu i-a luat carnetul, înțelegi? Da, Putin, dar unde i-a da. dat? Și? Cum pe unde i pe permisul mă? auto? Păi asta nu înțeleg. Păi dacă n-ai permis auto? Nu știu, este complet caragios. Și îl ia pe domnul cu bicicleta și zice Ia să vedem starea tehnică a vehicului dumneavoastră Porniți luminile de avertizare Înțelegi? I-a făcut inspecția tehnică ITP, Faza lungă faza, Ia, faza lungă, semnal nu știu ce Faceți cu mâna stângă să văd dacă funcționează semnalul stânga. Faceți cu mâna dreaptă Și la marșarier Claxon, aveți? De câte ori m-a oprit poliția, nu mi-a cerut niciun polițist niciodată Ia apăsați claxonul să văd că vă merge claxonul Că dacă nu vă dau 6 puncte de amendă 750 de lei, cred că aș fi înțepenit pe loc. Adică, cum claxonul ai nebunit cu claxonul? Mă, deci pus l-a pus pe unde e claxonul tău? Potrivit hotărârii... Îți seama cum i agentul sfătos? Potrivit hotărârii de guvern numărul cutare din 2006, numărul 1391 din 2006, la articolul 161 aliniatul 1 litera N, aveți obligația să circulați cu claxon. Nu aveți claxon? Auzi, mie mi se pare că nu e claxonatul interzis în. Ba da, dar pentru averti, pentru Ca să eviți un pericol Adică fii atent, ești pe bicicletă Așa. Ai claxon, în genul sonerie Băi, dacă vezi că vine tramvaiul Și, și te vrei calcă să l Și vrei să-l avertizezi Faci Ii din sonerie claxon. și el trage stânga Vezi, la domnul Lucescu de-aia n-a mers cu accidentul Că probabil că nu funcționa claxonul Și n-a putut să tragă stânga tramvaiul Dar în cazul ăsta ar fi fost să fie deci să But Să 34 de minute, ascultați Europa FM și că noi am vorbit de puncte mai devreme și de amenda biciclistului, dar înțeleg că ne spun ascultătorii noștri, e o diferență a. între punctul de amendă și punctul de penalizare pe permis. Uh -huh. Uite, un comentariu de la Victor din Brașov, mulțumim M înțeles. pe WhatsApp Mulțumim. Ne și ne-au mai scris încă uh, mulți ascultători. Da, mulțumim, da, e tu biciclist, domnul Binder ăsta, tot trebuie să plătească. Da. Uh, am aflat și numele care apare pe procesul verbal, așa, numele agentului, agentul constatator, Cojocaru Ciprian uh -huh. Domnul Ciprian Haideți domne să o dați un colo, Dați-l un telefon și explicați-ne de ce l-ați amendat Domnule pe ăsta canare claxon Agentul Cojocaru Ciprian de la Brigada de Poliție Rutieră București. 0372069599, în cazul în care, în care vrea să ne... Agentul să ne Ciprian scrofulos la datorie. Nimic da. nu iartă. Bine, până una alta, uite o chestie interesantă. Teatru din Târgu Mureș caută recuzită specific anilor 70-80. Adică obiecte din anii 70-80 montează o piesă de teatru acolo și au nevoie de obiectele astea care să creeze decorul. Albume, cutii de bomboane... Cu tine dacă, bombane, sticle de lapte. De, dacă, Bă, sticle de lapte. Dacă e vorba de decor, poate să mai ia pe mine cu totul. Decorațiuni, încep. De decor <hă>, așa îmbrăcăminte care să ajute să redea atmosfera din acele vremuri. Ce îmbrăcăminte era în vremea aia? Băi, sifoane, mă, mai are cineva sifoane? Ia să vedem, dar și așa, și nu au bani să de ei să mai duc pe la DNA. Da. Directorul de la Teatru Național din Târgu Mureș, Gașparic Atilo, zice că asta e cerem sprijinul publicului, în fiecare casă există obiecte despre care oamenii, de care oamenii vor să scape cei care ajută primesc în schimb act de sponsorizare și invitație la teatru. nu avem bani, nu le putem achiziționa din niciun magazin din țară, nici pe internet. Ne lipsesc. Da. Ce obiecte. Despre ce obiecte din anii 70-80 mai aveți, fraților? Eu le-aș don le dona bicicleta mea, dar mi-au furat-o. <ră> că și o fată. O bicicleta veche? Din da, din obligiat. anii 80. Bună, vrei în bicicleta aia de atunci? Păi semicursiere. Da. Asta a avut, tăi că mi-a avut semicursiere și au furat-o, evident. Da. 0372069599, eu aș fi curios. Ce obiecte mai au ascultătorii noștri din anii 70-80? Eu mă gândesc că în afară, de, în afară de cărți, nu am nimic din anii 70-80. Ce sunt? Bicicletele s-au furat toate, hainiții s-au dat. Și ce mă, cred că mai am? Că nu l-am schimbat. Un pește pe ta. Numă un cec. Un cec? Din, un cec din perioada aia. Mamă, ce tare ești. Uite, când am, când am fost să plătesc întreținerea luna trecută, am văzut la administrația acolo, era un, un sac cu ceva galben în el și m-am uitat și zice, o vrei eu, administratorul? Da. Zic, ce mă? Sanie e de la o vecină că știu s-o a plecat, zice, da. în străinătate și s-a gândit că oricum nu mai are cine să de acuia și mi-a zis om, eu dau cuiva cu copii. Da. Și când mă uit înăuntru, doamne, ce bijuterie copii, da. Sanie de-aia rusească, rusească. de-aia cu trei tălpici și cu gidon în față, mi-am dorit toată copilăria a -a. mea, o știi? Și cu da. banchetă de piele Impecabilă Da Ce tare Scris în față mei din URSS Da m de încă Adică Are vreo 15 kg, De iarmă albă Dacă dai de un copil Peste altul cu aia S-a terminat Las salat. S-a terminat Da Costin Ah L-am avut pe Costin Dar l-am ratat Daniel Bună dimineața Discuri măi Discuri o de discuri Salut Nu ți-am dat eu Eu o din anii Ce ai? Are soacră, s-a da. lasă omul că-ți explic -i. Da, da, da, să trăiești Mulțumim frumos Ce să zic, mai Ia schimb -o. O. La teatru din Târgu Mureș <laughs> Fericire mare <laughs> Da, radio cu lămpi Știi că îmi pare rău avea tata niște radio Două radio mari cu lămpi De -ale adevărat, Avea un sunet impecabil, impecabil Așa rău îmi pare că nu le mai am televizoare cu lămpi ai încercat vreodată, știi că puteai să reglezi imaginea din spate. Cu pumnul nu? Uh, nu neapărat. Îi reglam, pumnul, da. Știi? Se dă peste cap după și, un La un dată aveam unul din ăla și i-i scosese în cartonul ăla care era. Da, exact, așa. exact. Ai greșit vreodată? Nu. Nu ai greșit niciodată, nu. nu? Da, acum înțeleg de ce. Asta zic, uite îți crește de la mine, părul așa des. <laughs> Adrian, bună dimineața! Salut, Adriane! Bună dimineața! Bună dimineața. Frate, unde ești? Pe mașina Ia zine ce mai ai din anii 70-80 A citat fratelor de tibilouri De tibilouri da, Chinezu da, alea Creștele, chinezu, balerina uh -huh. uh -huh. Păi și le mai ai? Păi cum? la foarte tare, bravo. Am înțeles. Bravo. La domnul să la domnul Iliescu trebuie să întrebe domnul Atila Gașparic, care multe lucruri din anii 70, 80 și sunt convins. Carnetul de partid astea. Aoleu. Crezi că le are pe toate? Cum să nu? Diplomele de la CCU și crezi că e pilate, și sunt vizate? Să nu, cum să nu? Fiecare cotizația. Și de bani sau... <laughs> <laughs> da. Băi, uite că sunt lucruri din anii pe care lumea le mai păstrează. Marius, bună dimineața! Bună dimineața! Salut! Rezervele de la sifoane, capsulele. Mai... Da... Și mai ai așa ceva? Da, două bucăți, două cutii. Dar de ce le-ai păstrat? Poate ceva sentimental să zice. Nu le-am uitat în box, am, -am făcut că le-am găsit. Dar sifoane, sifoane nu mai ai? Am, dar nu ale de sticlă. Am sifoane făcute... Acum. Nu, tot scenarii aha. Ah, le știu eu pe alea. Da. da. Sablate așa. Erau mai mari cu și foarte grele. Fopsea ciocan. Știi cât de scump este un sifon acum? se vinde? Da, vind se, de pe post, da se, vind, se vând pe post de gadget și poți să le cumperi online și costă o grămadă de bani, peste 200-300 de lei. Cristina, bună dimineața. Bună. Bună dimineața, Europa FM. Bună. Bună bucată televizor diamant, 248. Una bucată Radio Gloria uh -huh. Una bucată mașină scris Olivetti, funțională uh -huh. Mileuri Bibelouri uh -huh. Dac Auzi, dacă cu televizorul, înțeleg, mașina de scris, ca mașina de scris dacă cu televizorul ce face? E la țară să acolo, păi mai șergem mai... praful Mai punem un mileu, mai punem un bibelouri <laughs> da, <laughs> Poți să blochezi o ușă <laughs> Înțelegi? Adică <laughs> ai, ai, ai multe de făcut E și Florin cu noi, bună dimineața Salut. Bună dimineața bună. Eu am... Uh între niște obiecte mai vechi, am un aparat Fotosmena, care Aha. are o poveste foarte interesantă. Zip. În 90 venit un amic al meu și mi-a zis că pleacă într-o excursie organizată de servici. Da. Și dacă am un aparat de, fără, servici sau de servicii sau de servicii? Da, da. Și unde crezi că a ajutat acest aparat? Und? La Cascada Niagara. Îmi povestea că era acolo, făcea poze și japonezi, erau și cu un grup de japonezi și tot că fățea cineva în spatele. El încărca aparatul. Aia uh -huh. cu digital, el cu ăsta criști, criști. Mecanic. Da, da, da, foarte da. interesant și mi-a arătat și poze făcute De, un aparat bun de altfel Smena, da, da. 8, și 8, Toate bune Numai bine, mulțumim, 8.41 Da, 8.41, confirm A Avem bere gratis și cu George Zafir și cu Shift Piesă nouă uh -huh. După ora 9 ne întâlnim și cu Miță să ne povestească Ce are de gând cu piesa asta Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafir La Europa FM I can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. And right now, it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe, but I still fight. While well, I can fight, as long as the wrong feels right, it's like I'm in flight, high off a of love, drunk from my hate. It's like I'm huffing pain. I love, with the more I suffer, I suffocate. Right before I'm about to drown, she was to me. She fucking hates me. Yeah, them chills used to get 'em. Now you're getting fucking sick of looking at 'em. You swore you never hit 'em, never do nothing to hurt 'em. Now you're in each other's space, feeling venom in your words when you spit 'em. Your push, pull each other's hair, scratch, claw, hit 'em, throw them down, pin 'em. So lost in the moments. When la Europa FM 8 și 46 de minute. Lumea reacționează. Vlad, dacă vrei să faci colecție, uite, am un pește din acela din sticlă am colorată. Pești. Pește, căruciorul, căruciorul. căruciorul cu rulmenți Nu dau seama ce asta cu căruciori. Căruciorul cu urmenzi? Cred că e vorba de platformele. Alea, se făceau niște platforme micuțe, așa, la care se puneau pe rotițele erau rulmenți da, da, da, Și te, -te deai da, da, da, da, cu da, da, ele ai dreptate. pe pantă da, ai dreptate. Și, da, foarte mișto. Am făcut și eu unul de la un moment dat, era să rug gâtul. pick up și discuri cu vinil, up, da. bibelouri da. Mm -hmm. Pahare de cristal. Mai țineți minte colecțiile de pahare de cristal? Mă am de un pic. Eram mândria familiei. Se vischinau, sco scotau pentru vizinată la ocazii. Un radio casetofon Sod 80. N-am auzit. Nicio. Și un aparat Foto Zorki 4. Zorki, da. Ne spune Bogdan din Cunoaștem. Iași. Mobilă veche, lămbi, casetofon cu lămpi, și așa mai departe Și încă o Marnic se circulă bară la bară, uite Da, ne cineva Apropo, dacă aveți căutați teatru din Târgu Mureș, Că poate le trimiteți acolo niște obiecte de astea De care nu mai aveți nevoie și deveniți ai Unei piese de teatru, de ce nu? Ar fi foarte rintă. interesant Op și 47 mm.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 Ia să vedem cine, cine e în direct cu noi acum Bună dimineața! Bună dimineața! Alina din Ploști nu? Alina din Ploiești, da Ia spune-ne, Alina, care este rețeta ta? A, nu e foarte diferită de cea de ieri Dar bănuiesc că asta, asta e tematica micului dejun până la urmă O ceabata cu măsline Ușor pusă pe grill Pentru ca să prindă o crustă subțire După care o felie subțire de telemea de vacă de la Hochland Așa Preferata mea de altfel a, un ou ochitare mm -hmm. să nu curgă galbenosul peste care o felie subțire de bacon, ușor călită și ea, uh -huh. două frunze de rucola, o felie de roșie și ușor stropită cu oțet balsamic. Dacă îmi permiteți, eu aș lăsa -o puțin cleios după preferinte Hai că intervine și Luca Atât. i salut! sigură, îl salut da. uh, Vlad se abține, nu știu cum E un în sec da, O să comenteze după ce ieșim din intervenția asta okay. Dar Luca nu se poate abține, niciodată, niciodată. Nu, nu mă supăr, chiar îmi face plăcere da, nu, că bine. Nu. bine Bine Alina, Alina din plăști. Uh, da. Ai luat premiu, un Green Mulțumesc, Philips plus un set de produse Hochland, Concursul suflet. continuă și mâine dimineață pentru și mai multă inspirație de la Hochland, Ne bucurăm că sunteți pe aceeași frecvență cu noi. Mergem imediat către știrile Europa FM, ne întâlnim cu Cătălin Tolontan după ora 9, 9 și un pic, avem întâlnire cu Arena lui Catalin Tolontan, astăzi despre un raport neașteptat în cazul colectiv. Iar după întâlnirea cu Cătălin, bere gratis, piesă nouă cu Gheorghe Zamfir și Shift, Miță este, va fi de fapt alături de noi în studioul Europa FM după ora 9. Joia asta, Vlad Petreanu și George Zafiu dau deșteptarea în direct din Timișoara, din piața Operei. Iar de la 13 și 15 ai România în direct cu Moise Guran, la Europa FM.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 Simte diferența. Electrocasnicele Whirlpool au acum până la 800 de lei reducere pe Emag, pentru că ți pasă de familia ta. Comandă de pe Emag, mașină de rufe Whirlpool cu al șaselea simț, capacitatea 7 kg și 1000 rotații pe minut, clasă A++ la doar 999 de lei. Whirlpool. Sensing the difference. Emag. Online va fi mereu simplu. Alo! Ia zi, cum a fost? E, cum să fie? Am intrat, am semnat contractul și mi-au dat 50. L-am la alții și mi-au mai dat 50. Mamă! Da!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 Fără teamă că cineva știe un preț mai bun. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. Ia-ți plita Inox incorporabilă Whirlpool cu grătare de fontă la numai 699,9 lei și cuptor incorporabil Inox electric Whirlpool cu autocurățare hidrolitică Smart Clean la numai 999,9 lei. Whirlpool. Sensing the difference. Altex. Cel mai bun raport preț-calitate din România.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 Ioana Brustul capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana. Bună dimineața. Bine v-am găsit la știri. Cod galben de deceață până la 11 în județele Brașov, Harghita și Sibiu. Vizibilitatea scade sub 200 de metri și izolat se depune chiciură. Până la 12 este cod galben în județul Caraș-Severin, vor fi intensificări locale ale vântului, la Rafală va atinge și depăși viteza de 60 de km pe oră, ci izolat 70-80 de km pe oră. Vremea se menține astăzi mult mai rece decât ar fi normal în a doua decadă a lunii octombrie în totăt dar mai ales în est, în sud și în centru. Ploi slabe vor fi pe litoral, iar seara și în regiunile vestice, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 și 14 grade, cu 11 grade maxima astăzi în București. Dacian Ciolo și-a și -a lansat platforma România 100 conține 10 principii ale unei guvernări pentru cetățenii plus un portofoliu de proiecte naționale care ar trebui continuate sau începute de viitorul guvern. Ce scrie în document aflăm de la Adriana Sârbu. Primul principiu la care se referă platforma România 100 vizează lupta anticorupție. Nicio forță politică din România nu trebuie să pună o preliști lupte împotriva corupției, să slăbească justiția și statul de drept. Corupția înseamnă sărăcie, corupția ne condamnă la subdezvoltare. România are nevoie de o justiție puternică, independentă, se arată în proiectul lui Dacian Cioloș. În baza experienței acumulate, premierul spune că România poate fi guvernată cu onestitate, cu o administrație profesionistă și nu politizată, iar schimbarea începută de el poate continua. În opinia lui Dacian Cioloș, un proiect de guvernare după alegerile din 11 decembrie ar trebui dezvoltat în baza unor principii asumate public, susținute de partidele, de oamenii politici, de grupurile civice sau organizațiile societății civile, de toți cei care cred că schimbarea e necesară. De asemenea, premierul consideră că e necesară o reformă profundă a statului și o reîmprospătare profundă a clasei politice. Autoritatea de Supraveghere Financiară a stabilit prețurile maxime pentru polițele RCA, tarife valabile în următoarele șase luni. Pentru un camion cu masa peste 16 tone, asigurarea va fi de 7534 de lei pe an, sub nivelul de referință anunțat săptămâna trecută de transportatori. Filip Stan David. Tariful maxim anual al unei polițe obișnuite pentru o mașină al cărei proprietar are vârsta între 31 și 40 de ani va fi de 610 lei pe an, iar în cazul autocarelor cu mai mult de 40 de locuri se va plăti o asigurare de 6.600 de lei. Formula de calcul include frecvența daunelor, dauna medie, inflația daunelor și încărcarea de siguranță, care determină prima de risc la care se adaugă cheltuielile de achiziție și administrare, încărcarea de bonus malus, 15% și cota de profit. Pe 15 septembrie, nemulțumiți de scumpirile considerate nejustificate, transportatorii rutiere au protestat la nivel național. Guvernul a aprobat o ordonanță care îngheață prețurile RCA pentru șase luni. Măsura e una fără precedent după intrarea României în Uniunea Europeană. Dacă însă tarifele maxime fixate de ASF vor fi considerate prea reduse, companiile de asigurări ar putea fi dezinteresate să vândă polițe, ceea ce le-ar putea crea probleme. Șoferilor. În prezent, pe piața RCA au mai rămas doar opt companii. Astra și Carpatica ASIG au intrat în faliment. Apel către autoritățile locale din partea ministrului de interne să nu mai permită construirea caselor în zone inundabile. Victimele inundațiilor de săptămâna trecută din Galați vor primi însă ajutoare de la guvern și de data aceasta. Apele au afectat aceleași locuințe avariate în timpul inundațiilor precedente, spune Dragoș Tudorache. Este foarte important ca și autorităților locale să-și să înțeleagă responsabilitățile pe care le au în astfel de situații. Altfel, riscăm de fiecare dată când se produc astfel de fenomene meteorologice să ne aflăm în fața unor riscuri asemănătoare și, din nou, cel mai important, este să ne gândim la riscul asupra vieții oamenilor din acele localități, dar și asupra faptului că investim bani, oamenii investesc bani, statul suportă o parte din aceste investiții pentru ca câțiva mai târziu să o luăm de la capăt. 22 de localități din județul Galați au fost afectate de inundațiile din ultimele zile. Aproape 1300 de persoane au fost evacuate. În India, cel puțin 19 persoane și-au pierdut viața într-un incendiu izbucnit într-un spital din estul țării. Autoritățile indiene au anunțat că flăcările au pornit, din, au pornit din secția de dializa centrului medical privat. Primele informații arată că incendiul a fost provocat de un scurt circuit electric. Ambulanțele au transportat peste 120 de pacienți către alte spitale. Știrile s-au presit o cam dat aici găsiți informații ați însă și pe site-ul nostru știrile europafm.ro Ioana, mulțumim Sport Luca Bastia. Până dimineața, CSU Craiova a învins-o cu 2 la 1 pe Dinamo și s-a apropiat la 3 puncte de steaua în fruntea clasamentului. Golurile s-au marcat în interval de un sfert de oră, în prima jumătate a reprizei secunde, Ivan a deschis scorul cu o execuție genială, Hanca a egalat, iar Briceaga a înscris cu un șut centrare, care l-a păcălit pe portarul Brănescu. Dinamo rămâne cu o singură victorie în ultimele 8 etape, iar Gazeta Sporturilor scrie că astăzi va avea loc o ședință, în urma căreia antrenorul Ioan Antone ar putea fi înlocuit de Cosmin Contra. Sau Marius și Aflată la egalitate de puncte cu CSU Craiova înaintea acestei runde, viitorul nu a profitat de înfrângerea stelei și a pierdut la timișoara 0 la 1 gol, marcat din penalti de Câstoscean minutul 81. Penalizată cu 14 puncte la începutul sezonului, aceste poli a ajuns la minus 3. Și FC Liverpool și Manchester United au remizat 0-0 în derbiul de tradiție din Premier League. Antrenorii Jurgen Klopp și Jose Mourinho s-au blocat reciproc, dar cormorani au dominat cu o posesie de 63% și au avut și două ocazii de gol. Mulțumim, Luca! Păcat de meciola. Da! Să aștept, aștept, aștept, așteptăm restul. Slăbuți! Slăbuți! și 5 minute, continuăm cu arena lui Cătălin Tolontan. Europa FM cu tine. Continuăm cu bere gratis și sore, o piesă lansată în deșteptarea. Noapte caldă ascultăm, pregătindu-ne pentru întâlnirea cu mixă Mihai Ciorcescu, bere gratis. Astăzi avem o piesă nouă de la bere gratis, se numește Frate, alături de Gheorghe Zamfir și de Shift. Despre ce e vorba, aflați peste doar câteva minute în deșteptarea. Bună dimineața! dacă noaptea e rece, În brațele tale repede trece Și mie chiar nu -mi pasă dacă iarnă sau vară Viața ne urcă, viața ne coboară Ce trage cu în Învață să pierzi Și-ți vei găsi perechea Deschide fereastra Să-i Ai cărțile toate Dar nu știi care -i. De caldă dimineață rece, aș spune Noua piesă bere gratis peste câteva minute În deșteptarea 9 și 9 minute Ascultați Europa FM pentru arena lui Cătălin Tolontan Bună dimineața, Cătălin Bună dimineața, domnul Tolontan Bună dimineața. Bine ați venit la Europa FM Că nu am găsit Hai să fac cioc, cioc, cioc așa Da, să auzi, nu am bătut cu un dosar în masă Domnul deci, procuror Domnul Tolontan <laughs> nu, nu, nu, din potrivă, Pac. sunt avocatul Apărării. Îți dosare <laughs> Mamă, dar e zdravână acolo, da, zici că da, e da, cursul meu da, da. de analiză de Zici că e cursul meu de analiză matematică din clasa 1, mi-e frică. E, e din anul 1, pardon. exact că am... știi și pe asta. Sau uită-te să vadă imaginez. dacă n-ai plagiat ceva. <laughs> v-am văzut ceva mai devreme v-am auzit de fapt ceva mai devreme vorbind despre de tău Da. nu, nu, nu, e nu, foarte interesantă chestia cu teatru. cum ai spus George, că să te ia pe tine dacă vor oricum de, vinale, de fapt nu, să ia toată țara Asta mă gândeam venind încoace și știind ceea ce urmează să, să discutăm în, în dimineața asta cu oamenii nu trebuie să se panicheze deloc. Adică au țara la dispoziție de cei de, de la Tatru din Târgu Mureș. Nu e nevoie să, să improvizeze o recuzită. Dar numai forma s-a schimbat. Forma exact. Adică, în anumite aspecte, România anului 2016 este România anilor 60-70. Și chiar are caragela. Exact. exact. Zgomotul pe care l-au auzit oamenii este cel al unei expertize tehnice, un raport uh, tehnico-judiciar din cazul colectiv. În cazul colectiv sunt patru dosare, în momentul ăsta, trimise către instanțe. În faze diferite, cert e că niciun dosar n-a ajuns pe instanța, în instanța de, de fond să se judece. Dar am reușit să intrăm la Gazeta Sportului în posesia una dintre, uneia dintre expertizele din dosarul mamă, cel mai important dintre dosare. S-a vorbit până acum despre, dacă își aduc aminte, despre expertiza aceea de la Petroșani, în privința focului, cum s-a extins focul, ce s-a întâmplat acolo. Există un dosar, însă, foarte interesant, pe construcție. Cum se procedează? Procurorii angajează un om prin interviu și apoi îi pun întrebări și în cele 150 de pagini pe care uh, noi aici în studioul avem în față și oamenii le au uh, în gazeta sportului astăzi și pe tolo.ro rezumate, procor, uh, procurorul întreabă și omul răspunde, expertul în construcții, care este atestat de către Ministerul Justiției. În cazul ăsta este un om care se numește Sorin Pavar, are o experiență în construcții de 40 de ani omul a răspuns extrem de direct întrebărilor procurorului. Direct și, cum să spun, destul de uh, dur, nu destul, dur, crunt la adresa uh, și la adresa proprietarilor clubului și la adresa proprietarilor clădirii și la adresa firmei care a construit, uh, care a făcut amenajările interioare, firmei care a importat buretele, uh, uh, firmei de artificii, important uh -huh. în toată povestea asta. E, dar a simțit nevoia la sfârșitul acestui, acestor răspunsuri da. să vină și să pună în față, printre primele pagini din raport, o pagină pe care, pe care o găsești foarte rar într-un document oficial al unei instanțe din România, că asta va deveni public raportul în momentul în care ajunge în fața judecătorului. Da. El spune niște lucruri, face un rechizitoriu cumplit la adresa statului român și spune în esență că statul român are o contribuție decisivă la ceea ce se întâmplă la colectiv. Că niciuna dintre autorități, niciuna dintre autorități nu și-a făcut treaba. Uhum. Că dacă autoritățile și-ar fi îndeplinit normele care sunt prevăzute în lege, care, la care legea le obligă să controleze, de exemplu, să prevină, să vorbească cu oamenii care erau acolo, care își desfășurau afacerea, da. atunci incendiul și dezastru care a urmat nu ar fi avut loc. Deci confirmă ce... Înțelege toată lumea. Exact. Confirmă, zic? tehnic și legal? Niște, exact. Sunt niște banalități, cumva, pe care toată lumea da, le fiecare fiecare. Asta dimineață. că ne blocăm în, în simplisme în țara da. asta, în permanență. Da, dar e fundamental. Da, ai ai perfectă că Asta a fost și prima noastră reacție când am văzut pagina. Și ne-am gândit, domne, dar de fapt ce e special în pagina asta? Păi special e următorul lucru. Comosta vine și spune, din 90 și până acum, nimeni n-a cerut autorizație de construire, ca așa se numește exact pentru amenajarea halei industriale pionierul în diversele cluburi, că au fost foarte multe cluburi cu foarte mulți proprietari de-a lungul timpului. Da, tot e de formă. Uh, iar omul încheie, încheie, și voi cita, încheie fabulos povestea asta cu uh, această pagină pe care el a simțit nevoia să, să o treacă acolo. Și spune așa, dezideratul ca funcționarul public, că, că funcționarul public, iertați-mă, este în slujba cetățeanului, este fără nicio acoperire, acoperire în situația evenimentului de la clubul colectiv. Am încercat să aflăm și noi de ce. Ca să, de ce? Omul nu comentează absolut nimic, pentru că totul poate fi interpretat, evident, și repede a fost angajat de către statul român, de către parchet, practic. Și vine cu niște argumente care. Uh, incriminează statul. Incriminează profund statul. Român. Da. da, exact, exact. Adică, inclusiv vorbește despre faptul că autoritățile nu se completează una pe alta, că ți aruncă în brațe ție, ca antreprenor, ca întreprinzător niște legi uh, atât de tehnic formulate și după aia te lasă să te discurs cu ele fără să-și facă treaba. Treaba lor ar fi să te ajute, explice, să explice, să te întrebe cum îți derulezi tu afacerea, ce urmează să faci aici. Este înspăimântător din punctul de vedere al, al nostru, al tuturor. Acum, ce valoare va avea povestea asta? În proces depinde evident de judecător. E treaba judecătorului. Dar totuși am considerat normal să expunem acest caz pentru că ni s-a părut că omul ăsta a făcut un gest profesional de conștiință până la urmă că ce șanse exista ca într-un dosar care are deja sute de mii de file. Sunt... Sunt foarte multe tomuri în fiecare dintre cele patru dosare. Să se apuce cineva să găsați o pagină, că de au și trecut-o la început, că șansa să citești un raport de 150 de pagini este, este practic uh, infimă, fie, fie, fie, fie avocat, judecător procurori și așa mai departe. E, e, e, cum să zic, raportul a durat două luni, întocmirea lui a durat două luni și scoate la Ivala niște lucruri Extrem, extrem de, de, uh -huh. de rele despre ceea ce s-a întâmplat. Da. Inclusiv, ne acuzăm pe nimeni, inclusiv ne putem pune tot soiul de întrebări. De exemplu, primele probe de aer au fost luate acolo cam la o lună și, la o lună și jumătate după incendiu. Da. Nu agrez deloc teoria conspirației și refuz. N-am văzut nicăieri în toate aceste expertize, n-am văzut în, în, în mărturiile pe care le-am le luat de-a lungul timpului nimic care să, să consacre sau să încurajeze teoria conspirației, adică ideea că acolo să dat foc și așa mai departe. Dar totuși, statul a acționat îngrozitor de haotic, de, cum, să, cum să spun, de dinainte, din domeniul prevenirii și până la sfârșitul poveștii. Pentru că orice fel de incident care iese din monotonia uzuală de supraviețuire, așa, în propriei nesimțiri a statului român și a celor care îl populează și l animă, de deci orice fel de astfel de incident este o hârtie de turnesol care demonstrează metehana profundă a acestei țări. Și anume că rămâne un, rămâne o formă fără fond. Ce spuneam cu în urmă cu 100 de ani? este perfect valabil și acum, în continuare. Avem sisteme, avem instituții, avem... nu, asta spunea Maiorescu, avem legi, avem niște proceduri scrise undeva, nimeni nu le respectă. Asta spune și expertul, exact da. așa. Asta exact. se confirmă. Așa asta este, este. profunda problema acestei țări. E, și ajunge la, aici ajungem la discuția noastră infinită pe care nu o vom puiza nici peste 20 de ani. La profunda problemă concretă a acestei țări acum este corupția sau este incompetența? Da. Bine, corupția sau e incompetența Din dilemă... spune că este incompetența aceasta... Și aici, președintele Iohannis Pare să că s-a greșit, greșit când a spus Corupția ucide în cazul colectiv Nu, asta înseamnă că de fapt Înseamnă că în România nu există niciun fel de competență Mă rog, hai să nu intrăm Că e o altă Bun, rubrică exagerăm, exact, Putem să discutăm o dată Corupție versus incompetență Ce este mai păgubos în țara asta. Da, incompetența este cumplită. Deocamdată da? în, în niciunul dar... dintre cele patru dosare colectiv, Vlad am, am, și am. stimați ascultători, nu este, este vorba despre corupție. Da. Este vorba despre o profundă incompetență am și înțeles. participare da. vinovată a statului da, român. Da. Dăm voie să mai zic un lucru, zaf se agită, nu, nu, nu. timpul, nu știu ce. Da, uh, incompetența este cumplită, dar corupția împiedică competența. Asta este... Paro, părem, hai că facem o altă discuție despre exact, asta, Nu exact, facem un Exact, exact. Poate... Cine a fost prima corupție competența? Da. Bine, vorbim că avem iar <laughs> Un parc multe, în 5000 de duceți-vă, și ați jucat da. american voi. Da. Bine, mulțumim că Tolontan. 9 și 18 minute. Bere gratis imediat de de Avocatul diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Dacă eu, român de aici, vreau să-mi o afacere, mie-mi dați 40.000 de euro sau nu. trebuie să plec din țară ca să-mi dați? Ești de afară, cunoașteți vestul, cunoaște cum se fac lucrurile mai e, bine. mai ce corect. să spun. Am plecat în Norvegia de vreo 4 ani. V-ați ce sau nu? Nu, în Norvegia nu-i chiar așa de bine. Bine, pur și simplu protecția copilului, cea a copiii, numai pentru că te Lucruri care m au făcut pe mine să-mi doresc să vin acasă cât mai repede și să mă bucur că e acasă. Din Într-un de vedere, chiar dacă plusați la suma de 40 de mii, nu mă Avocatul diavolului. Vineri de la ora 13 și 15, în direct la Europe FM. Alege să joci drept.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 Ai văzut pe cineva făcând o faptă bună sau chiar tu ai fost omul de bine? Orice faptă bună merită premiată! Participa la concurs pe carfurt.ro bune! În plus, pe 18 și 19 octombrie ai piept de curcan dezosat la 22,79 kg, ulei de floarea soarelui unira un litru la 3,59 lei și 25% reducere la gama de digăi. Mai mult, până pe 20 octombrie ai 25% reducere sub formă de cupon de cumpărături la telefoane, Smartwatch-uri, laptop -uri și tablete. Carrefour. Pentru o viață mai bună.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 Simte diferența! Electrocasnicele Whirlpool au acum până la 800 de lei reducere pe EMAG pentru că îți pasă de familia ta. Comandă de pe EMAG mașină de spălat rofe Whirlpool cu al 6 simț, capacitate 7 kg și 1000 rotații pe minut Clasă A plus plus la doar 999 de lei. Welcome. Ei mac, online, va fi mereu simplu. Ce e mică, mintitică, și face bine la burtică. Ceata de probiotice a lui Happy Flor! Happy Flor plicuri conține 5 miliarde de culturi benefice ce restabilesc echilibru flor intestinale a bebelușilor și copiilor. Flora delicată de Happy flor protejată. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.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 Love Yourself, Justin Bieber la Europa FM 9 și 30 de minute Vă spunem din nou bună dimineața La Europa FM în studio avem bere gratis Așa că dacă ne faceți o vizită Beneficiați de treaba asta Bună dimineața, Miță! Bună Salut. dimineața! Binevenit! Pot să beneficiești și eu? <laughs> de bere gratis? De bere gratis? Da. Păi tu cred că beneficiezi de bere gratis De ceva vreme de vreo 18 ani? De la ani? voi, de la voi De vreo 18 da, ani? Da, de 18 bine? ani Sunteți da. la majorat nu, adică, adică playlist asta... Adică... Eu am înțeles chestia asta, am vins, Nu, sau? nu m-am referit la asta, Nu, referit. dar la ce? Că, uite, nu, păi nu ca ai zis că dacă să beneficieze oamenii, bănuiesc că nu-i dai și pe ei în playlist. Uh, da? Nu. Da. nu. Asta e adevărul. Păi nu, a fost o chestie sinceră. Când au trecut 18 ani de bere gratis? Păi putem să spunem că foarte mulți ani au trecut alături de Europa FM. Uh -huh. ha, ce uh, dragut. Da. Da. E frumos. Nu, pentru că, pentru că am amintiri foarte frumoase de aici, am amintiri. Când am cântat primat în garaj. Mă refer la 18 ani petrecuți aici, pentru că sunt aici, nu? Bine, o perioadă i-a dormit, Miță, că dacă aranjăm un interviu cu el, zic, te sun și eu mâine dimineață pe la jumate să vorbim despre ceva. Da, și dormea. Atunci Dar asta era... a durat vreo câțiva, a... nu? Da, da, atunci eram mari artiști, acum... George, aș putea să vin și eu la tine. <laughs> <laughs> da, acel... La La șapte. Po O să vin la jumate. Da, da, da, nu... <laughs> No. Nu, da, da, fost... da, vezi, că, vezi că astea sunt amintirile care îți fac anii ăștia, știi, ca să poți să-i cu un concert cum e al nostru pe 27 octombrie. Astea sunt amintirile care îți Unde l faceți? La sala Palatului, uh... Ne-am hotărât, nu neapărat să facem Sala Palatului, dar oricum Nici nu cred că avem prea multe opțiuni de săli. Da, chiar și așa adică nu e o, nu Care e sunt variantele? Pe bune, vorbesc serios Să în București, să zicem că vrei să faci un concert Care să nu fie într-un club așa cu 100-200 de ani Care sunt variantele? Sala Palatului, Teatrul Teatru național. Național, Teatru da. național Sala Palatului, Teatrul Național sala, și, Bolivarenta. Și sala Bolivarenta Și Stadionul Național Da <laughs> No, acolo, put... A -a acolo colegii de la fotbal da. Da. acolo și da, eu... da să știi că nu i diferență nu. nicio diferență la între bereria H și pardon și da, nu, într da. așa și parerea națională la național pentru zile de naștere numai a, am înțeles Zile de naștere Uuuu, n-am păi ce, n-a cântat acolo, Lidia Mule? Noi suntem la fel, pe la fel Cum era cântecola? La... Da, suntem la sancări, hai să, să revenim da. nu, nu, nu, nu e chestia Adică nu mi se pare că există o luptă de-asta Cu sala palatului, că nu știu ce Mi se pare că, adică acolo am putut să facem Acolo facem Eu rămân la părerea că cine construiește o sală polivalentă pentru sport și pentru spectator genul ăsta de spectacole în București de lovitura. Da, așa este, așa este. Noi uh, facem un concert, este o sală mare, o sală unde vor veni foarte mulți oameni, ceea ce ne bucură cel mai mult până la urmă urmei. Îi așteptăm pe toți un concert extraordinar, un concert uh, nici lung, nici scurt, E un concert cu participarea extraordinară a maestrului Gheorghe Zamfir. Aveți piesă nouă cu Gheorghe Zamfir și cu Shift acum, deci vin, amândoi vin, bănesc, și Gheorghe Zamfir și Shift. Da, așa revine? Soare, ca să gândească la altă apară și ea dacă apare. Da. Cine mai vine? Zile? Păi n-am ce să vă spun cine mai vine. Julia o să vine? Fie surpriză. Deci, ce să... <laughs> N-am promovat niciodată chestia asta, cine vine, știi? Uh -huh. Și toată lumea. Și cum n-ai pus pa Nu. E Fii? adevărat, lumea vine, vine să vă vadă pe voi și probabil că va veni. Nu, dar și mi s-a părut uh, nepolitico, știi, să pui pa afi și invitații. E uh -huh. Ca și cum mai stăni ni. Mi s-a părut și foarte frumos că lumea reacționează când apar buf, nu că nu se așteaptă, știi? Uh -huh. Bine, acum normal că nu s-a așteptat la sore să apară, uh, nu știu, <laughs> Billy <Idol. laughs> Am înțeles. Bine, hai să ascultăm piesa nouă, bere gratis. Spuneam cu Gheorghe Zanfir și cu Shift. Se numește Frate. Și vorbim după aia puțin și despre, despre piesă. La pământ, bătut de vânt Am pierdut tot ce-am avut Am fost amanetat, înstrăinat Numele mi l-au furat Am fost răstălmăcit și mi-au lipit Cuvinte ce n-am rostit în brațe Tu m-ai luat, m-ai ridicat Tu mai salvat și Să Am fost plecat, am colindat Lumea lung și lat În brațe tu m-ai luat, m-ai ridicat Tu mai ai salvat și nu am să uit Binele ce tu mi-l-ai făcut Când mai ai primit, În casa ta ca pe un Nu-i loc de miciu n-a fost niciodată. Frații mei sunt dintr-o bucată. Mă susțin cu toate pe baricade zi și noapte. Pura de chiar de pe Frații mei sunt mereu aproape. Și sunt convins că se mai poate. Să fim sinceri unul cu altul când ne spune. Bravo frate, ca să zic așa. Frate, frate, valonț oficial că piesa va intra în playlist în de 24 de ore pe zi, <laughs> dată pe oră. Da. Și noapte. Unde? <laughs> 9:37. Sunteți la Europa FM, miți bere gratis în studio cu noi. Tocmai am ascultat piesa nouă cu Gheorghe Zamfir și cu Shift. Da. Tu e curios de niște lucruri. Da, nu? nu, eu aș fi spus, fiind vorba de bere gratis, i-aș fi zis torna, torna, frate. Tornator. Dacă <laughs> ar fi fost să fie, nu, am merge și cu frate, și îmi place versoala și tu am vorbit un pic despre el. Să, ne, să fim cinstiți când ne spunem frate, nu? Să fim sinceri unul cu altul când ne spunem frate. Da, mamă, ce tare e asta! Da. Da. Și n-am să uit binele ce tu mi l-ai făcut. Cred că trebuie să ajungem să nu uităm să fim recunoscători. Indiferent. Da. Dar ce te-a inspirat în piesa asta? Era un mesaj foarte interesant așa. Da. În primul rând, mesajul cel mai important este acela de a, de a evita uh, cu frății wear, cu frățică cu... să fie o chestie hotărâtă, frate, când îți întind mâna îți dau mâna cinstit. Știi? Mm -hmm. Adică prea ne-am prea ne-am anglofonizat, ne-am... Numai... Hai să punem drapelul, dacă cine urmărește clipul o să vadă că acolo avem niște băieți vopsiți pe față cu drapelul da. da Asta mi se pare... O, un rom, mi se pare că e un românis pe care noi an de a rândul am avut o rușine de a l exprima, știi? Uh -huh. Tuici în statele unite, toată lumea are tricolorul pe piept, da. pe spate, pe, pe da? drapelul lor. Ei, da. În România, bă, am mă, pui steagul, mă. Da. Tatci De da. sărbătorile naționale și nu doar, mi-am cumpărat suport, caut timp să-mi fac două ruburi în stâlpul casei ca să da. să amintesc, apropo de uh, cele trei culori, uh, că Rapid a fost prima echipă care a jucat cu cele trei, uh, cu trapelul undeva la piept. Bă, bune? Da, și-au sărit ceilalți în aer, că de ce ne lasă să folosim. Da, în vremea când eram în Liga 1. Da, și vrei să spun ceva, și acum, și acum ai văzut că toate meciurile oficiale sunt cu uh, steagurile echipelor pe tricou, ca să știi, băi, ăsta da. e tricou oficial al meciului respectiv. Așa e. Așa e. Ce să zic, uh, baptă cu piesa Baftă cu spectacolul, să repetăm 18 ani de bere gratis 27 sala octombrie, sala Palatului, ora 20 Mega show Eu adică o să fie o foarte mare La cum îl cunosc pe Miță, surprizele vor curge Precum berea în pahare <laughs> uh, Adev Adevăr grești <laughs> Miță, mulțumit tare mult pentru că ai venit 9 Eu mulțumesc 39 de minute Dacă mă ascultai, economiză și tu ceva bani uh.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 Și eleganță indispensabile în bucătăria. Calitatea profesională Heiner vine cu până la 30% de reducere. Comandă de pe EMAC Blender Heiner Master Collection. O mievați capacitate de 1,5 litri cu 5 viteze și funcție pulse la doar 195 lei. EMAG online, par fi felul simplu. O strângere de mână este mai mult decât un salut. Este gestul care îți spune totul va fi bine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 Every day And Sometimes you can fall for one you see But only one can really make me stay A sign from the sky said to me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 was possible to to me, it was No one could help me It was my game Until I met you Baby, and were the same And when you want me I wanted you Because the funny thing About it is I like the show I like it when it's difficult I like it when it's hard Then you know it's worth it acceptarea Europa FM, 9 și 49 de minute. Da, oamenii s-au tâmpit de totul. De ce zice asta? Uite o idee de marketing cu totul aparte. Airbnb. Airbnb este, pentru cine nu știu, un soi de de asta globală în care oamenii își oferă spre închiriere apartamente, apartamentele. Casele. Da. Ai mm -hmm. stat? Zartor am stat, ai stat, da, am folosit. Am folosit și în Barcelona cum a și fost? în Roma. O experiență plăcută și una mai puțin plăcută. Eu am încercat odată. Și? și am dormit o noapte în locul respectiv Și după aceea, a doua zi m-am dus și m-am cazat la un hotel de 5 ori mai scump Așa că măcar să supraviețuiesc da. Deci nu se poate Am luat numai țepe Dar Airbnb, care este o chestie globală, e un super business de Asta de va, evaluat la miliarde și miliarde de dolari Organizează un concurs internațional da. Pentru o noapte de cazare în castelul Bran din De lângă Brașov de Halloween, în Foarte noapte tare, de 31 asta. octombrie pentru cei care vor să petreacă o noapte acolo de Halloween cu tema Dracula să fie duși la Castelul Bran cu o căruță da? Ca... Au și mic dejun, mic junie din frigidere de studenți? Se spune că este plin de proteine, așa ah, se spune. Înțeleg. Cina plină de proteine și cazarea este pentru două persoane într-un coșciug, înțeleg? E un coșciug king size. Ah, e double coșciug. Da, Double coșciug. coșciug, double. Cu catifea. Cu deci catifea. dacă vă doriți să faceți asta, trebuie să intrați pe site-ul Airbnb și să scrieți acolo um, cum ați reacționat la o întâlnire, citez, față în colț cu Dracula. Dacă ar fi să fie. Ați în colț de masă, și, sper. Și cel mai creativ răspuns este premiat cu această noapte. După părerea mea, e suficient să ajungi dacă e dintr o altă într-o țară cum ar fi Germania sau Franța sau Marea Britanie pentru o experiență de neuitat, de groază. E suficient să iei taxiul de la Autopenn până undeva în București. Orunde. Și după aia poți să te duci la treaba ta înapoi în Germania și în Anglia, nu mai ai nevoie să ajungi până la Bran. Da. Altfel? Încercam să mă, nu încercam să mă gândesc că dacă le dai drumul în Iași, că în București nu se mai poate, se pot întâlni cu tot soiul de lucruri în drumul lor spre orice. Cum ar fi? Cum ar fi uh, dogi ca să nu se supere Ioana pe mine, de exemplu. Cății, câței că Pisici. Nu am remarcat în Iași oameni, și pisici. Oameni și așa mai departe. Da. Bine, apropo de deplasarea la Iași, facem o deplasare săptămâna asta la Timișoara. Joi dimineață mergem în... În centru Timișoarei. Da, dacă să tragă vaporetul la mal, că venim. Bine, până atunci vă lăsăm cu Ciprian Dinu, care înțeleg că are biciclete. Da, da, da am auzit. De biciclete. Da. Și eu am biciclete pe nas și aragaz. Da, și mai repuna în fața curții, nu încerca să o luați, că e prinsă cu lanțul. Bine. Bine, 9 și 52 de minute. Rămâneți cu Ciprian Dinu și Europa Express. Știrile Europa FM între timp. Noi ne auzim mâine dimineața. Toate pe la bine. 7. Bine.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 acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Alu, ea cum a fost? E, cum să fie? Amitrat am semnat contractul și mi-a 50. Pezi că vine la alții și mi mai dat 50. Mamă! Da!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 Noul Sensodyne Advanced Clean. Încearcă-l și simte diferența. Ei și altfel, ce ai mai făcut? Că de vreun an nu ne-am mai văzut. Totul bine? Ce să facă? Uite, m-am angajat la Lidl. Am învățat germană aproape fluent, am făcut niște cursuri de dezvoltare profesională. Tocmai mi-a crescut salariul și am și o asigurare de sănătate privată, brici. Azi am team building cu colegii și la anul mă duc în Germania pentru un schimb de experiență. Oh, cât ai făcut într-un an? Eh, dar tu, ce ai mai făcut? Eu am reușit să mă aud de la parter la etajul 3. Lider angajează oameni surprinzători pentru care de surprinzătoare. Aplica.